באים או לא באים. איזה לילה יפה. את רואה את הירח? שראל'ה, את באה? כבר מאוחר. חמש דקות ואני באה. חמש דקות, אבל לא חמש שעות. נו, שראל'ה, איפה את? רק שנייה. מה אתם עושים בשבת? אני לא יודעת. למה? אתם רוצים לבוא לארוחת צהריים? אולי.